את כל הדברים האלה. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, הכי אחי אתה, ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל.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 ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוניי, כי עתה יאהבני אישי. ותהר עוד ותלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני, כי שנואה אנוכי, וייתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. ותהר עוד ותלד בן, ותאמר.